Sura tul-Layl imeteremka maka. Mwenyezi Mungu mtukufu ameapa kwa viapo vitatu juu ya kuwa vitendo vya watu vinahtalifiana. Baadhi yake ni vya uongofu na baadhi yake ni vya upotofu. Mwenye kutoa na akamcha Mungu na akawaficha tabia yenye kheri basi Mwenyezi Mungu atamsahilishia mambo yake kwa wepesi. Na mwenye kufanya ubahili, na akajiona hana haja na mtu na akakanusha tabia zenye kukusanyaheri Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi kuingia mashakani na wala mali yake hayatamfaa kitu kumokoa akitumbukia katika adhabu na haya zikabainisha baada hayo kwamba hakika Mwenyezi Mungu amechukua jukumu kubainisha njia za uongofu kwa fadhila zake na kwake yapo mambo ya maisha mawili ya akhera na ya duniani na kwamba hakika yeye amekwisha onya kwamba moto watauingia waovu na watauepuka walio wema bismillahirrahmanirrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehma, Mwenye Kurehemu. Walayli itha yursha. Na hapa kwa usiku unapofunika. Wan nahari itha tajalla. Na mchana unapodhihiri. Wama khalaqa dhakara wal untha. Na kwa aliumba dume na jike. In nasayyakum lashatta hakika juhuli zenu bila shakka ni mbalimbali fa amman man a'ta wattaka amma mwenye kutoa na akamcha mungu wa sadda bil husna tutamsahilishia yawe mepesi wa amman mwenye kufanya ubachila na nasiwe na haja ya wenzake wa kadhaba na akakanusha lil jema basanu yassiru tutamsahilishia yawe mazito wa ma yughni anhu maluhu idha taradda na mali yake yatamfaa nini atapokuwa analidimia in alaina ni juu hakika niyetu kuonyesha uongoofu wa inna lana lal akhirata na hakika ni yetu sisi akhira na dunia fa anzantum nara basi na kuonyeni na moto unaowaka la yaslah illa al hata uingie ila muovu kabisa alladhi kadhaba wa na kupamgongo wa sayujanna buhal atqa namcha mungu atayepushwa nao alladhi yu'ti ambaye hutoa mali yake kwa ajili ya kujitakasa wa ma ahadin na min nawala, si kwa nawala sikoku yupo yoyote aliyemfanyia hisani ndiyo anamlipa Ila bi wajhi rabbihi nikutaka radhi ya mula wake mlezi aliyejuu kabisa wala sawfa yirda